Мама кричала, що я повинна вибирати – або ти, або вони, що я занапащу своє життя, бо не світить мені нічого з тобою, що не буде мені добре, ні так, ні навіть якщо ти залишиш дружину, бо на чужих руїнах неможливо побудувати щось своє. Я це знала без неї, але що могла вдіяти? Коли в нас з тобою все починалося, я просто не думала. Було красиво і затишно, було так, як я завжди хотіла. Потім було самотньо. Але від цього ще солодшими стали побачення. Згодом стало нестерпно, та коли я думала про те, аби піти, здавалося, що серце розлітається на тисячу шматків. І я відпустила ситуацію, вірячи, що вона мене вимордує так, що любов помре сама собою. Не можна ж усе життя проплакати. За кілька днів знайшла помешкання, зібрала речі, вибрала тебе. Сергій Сергій повернувся на світанку, завіз Терезу додому, думав ще трохи поспати, але де там. Усе прокручував їхню розмову. Трохи різкувата вона, наїжачина, аж хочеться погладити її. Сергій зварив каву, зробив кілька ковтків і відсунув. Ні, кави явно було забагато. Вони не домовлялися про наступну зустріч, він ще й сам не знав, чи потрібна вона йому та зустріч, та й чи треба того Терезі. Не впевнений. Якщо їм судилося знайтися, то знайдуться. Сергій усміхнувся своїй думці кліше і пішов у душ. Направду, він хоче її бачити, то чого ж переконує себе, що не знає? Чому люди завжди переконують себе в тому, у що насправді не вірять і чого не хочуть? От як він зараз? Усміхнувся, згадавши Терезин дотик. Так, він хоче, щоб ця жінка була його, і це правда. Він знає, що зателефонує їй, і це теж правда. А поки що... Треба дописати сьогодні концепцію замовникові. Домовлялися. Підставив обличчя підводу. Цікаво, чи любить Тереза дощ? Вона любить вірші, каву, це він уже знає. Хоча, можливо, то був просто збіг, а насправді вона любить прозу і чай. Або взагалі нічого з того не любить. Обіймайлик. Хм. Ну і робота. Хоча, зрештою, чим його краще? Пише концепції для політиків кав'ярень, магазинів. Обійматися, мабуть, усе ж таки краще. Повернувся він до хололої кави, згадав Терезин кавовий стаканчик, її тонкі пальці, сів за ноути замість того, аби дописувати проект. Слова злітали немов метелики і зручно вмощувалися на електронному листку паперу. Було млосно і солодко. Дописав Вклоняли тіні пізнім ліхтарям, Текли часи немов грозлиті вина, Вона ж немов молитва з вівтаря Була причиста і була невинна. Хоч завше їй здавалось, що ось-ось, Надій, де він, де ябл не лукавий, Такий собі довчора просто хтось, Володар прав на дві ранкові кави. Підійшов до вікна. Він знає, що коли прийде осінь, уже матиме право накрити Терезу пледом і шепотіти її вірші на вушко. А поки просто закинув текст у мережу. Хай гуляє. Згадав свої книги на поличках книгарень. Хто їх купує? Дивен світ у нас. І вірші начебто люблять, і начебто читають, от тільки не купують. Знайомий журналіст казав, що поезія в книжковому форматі зараз незручна. Це ж не роман. Люди в книжках люблять читати історію тривалістю в життя, а вірші – це не життя, це вдихи та видихи, і місце їм зараз тільки в інтернетному просторі, ну і ще на яких-небудь святкуваннях. Сергій це зрозумів давно. Люди не готові платити за хороші вірші, але готові платити за хороші ідеї. Усе почалося випадково. Знайома приїхала з Італії, вирішила відкрити кафе, спитала в Сергія поради. Він запропонував. Вона скептично хмикнула, але послухалася. Кав'ярня й досі доволі популярна. Після цього жінка порадила його ще кільком своїм знайомим. Так і пішло. А вірші? Вірші – це окрема історія. За часів молодості були й поетичні читання, і поетичні батли, і якісь перемоги в якихось конкурсах. Набридло це йому швидко. І не в грошах навіть справа. Він по-наївному вірив, що для справжньої поезії не треба того всього. Для справжньої поезії може і так, а от для просування її. Тебе ніхто не читатиме тільки тому, що в тебе гарні вірші, або ж читатимуть але одиниці».